Du lytter til P1. Velkommen til Kortsluttet. Hej Mikkel. Hej Esben. Som regel så optager vi jo om mandagen det program, der bliver sendt om tirsdagen her ja. i Kortsluttet. Men øh, en gang imellem så kan det ikke lade sig gøre, og så forproducerer vi. Og det, du lytter til nu, kan jeg lytte, det er sådan et forproduceret øh, program. Og i dag, der skal vi snakke om børne-gadgets. Ja. Vi har begge to lavet en gadget mm. til vores børn. Far har været i garagen. <laughs> Far har været i garagen i, i faktisk i virkelig stor stil, Det ja, ja. og, øh, og det vil sige, at der er knapper, der er skærme, der er højtalere, og der er alle mulige gode sager, som vi skal snakke om senere i programmet. Men altså, udgangspunktet for det her, det er måske den her tendens med, at der er smart i alting. Ja. Vi I har fjernsyn smart... kunne tennis, tennis, så var der tv-signal. Ellers var der ikke. Ja, ellers var der ikke. Og nu kan du tænke og så kan det en milliard ting. Gå på nettet, se fjernsyn, det er en lille ting. Så kan det gå der Netflix-apps osv. osv. Yes. Og det det samme med din telefon. Den kan også lige mange ja, telefonen er måske det mest oplagte eksempel på noget, ja. som var en telefon i gamle dage, og nu er det alt muligt. Ja, <laughs> Mystisk så, ja. og langt største del af tiden bruger vi jo i apps. Og øhm, det er jo selvfølgelig rigtig smart fordi så kan man have en smartphone, som man kan bruge til rigtig mange ting, men der er også nogle mm. ulemper ved det. Og du har medbragt den første ulempe, som er relateret <laughs> ja, til din søn. Ja, jeg har medbragt en ulempe. <laughs> uh, han kommer her. Nej, uh, min, uh, min uh, kære børn elsker at høre musik. Og uh, da jeg var barn, der havde jeg jo et stevanlæg, du ved. Med CD-skuffen ud og en hel plade i, og så ind med igen. Og, og så havde jeg jo nogle CD'er, og det var jo meget nemt, fordi det var jo den ene ting, det kunne, det kunne også høre radio selvfølgelig, men... Uh, men i det hele taget var det nemt at forstå, hvordan man kunne sætte musik på. Og jeg vil jo gerne have, at min storsøn, Vasil på 5, han har den samme mulighed for at sætte musik på, som han selv vælger, på sit lejeværelse osv. Mm -hmm. Men det er bare ikke sådan nemt nu om det, fordi kan man overhovedet få sådan nogle ghetto-blaster længere? Og hvis så man kan så skal man til at købe CD'er. Hvor køber CD man nemt ja. ja? <laughs> øhm, Til gengæld har han jo tilgang til øh, al musik, der nogensinde er udgivet stort set på Spotify. Men skal han have det heller? Mm. Og så kan han få en iPod touch hvor han kan spille musik på, men skal han have det? Det ved jeg sgu ikke. Så øh, derfor øh, har jeg jo forsøgt at løse problemet selv. Yes. Æ, ja. Og hvordan det spænder af, det skal vi høre senere. Og jeg har også været i skuret. Ja. Fordi det er sådan, at min datter Ellen på syv, hun har et ønske om en gymnastikmaskine, og det skal være sådan en, der coacher til nogle gymnastikforløb. Altså, nu skal du løfte knæene, nu skal du gøre det en eller anden. Og det har jeg jo tænkt lidt over, og det synes jeg, det synes jeg, det er en sjov ting, og kært ja. og alt det der. Men, øh, men jeg tænkte også, okay, det, det er faktisk lidt, det, det lidt skægt. Det, det, hvordan kan man løse det problem? Ja. Og det jo mest oplagte er selvfølgelig at, at finde en app, som kan guide en igennem det her, og der er alverdens apps, både lige fra de mest hardcore styrketræningsapps til det blødeste yoga og, <laughs> og meditation og sådan noget. Men, men de har alle sammen det til fælles, at det er apps. Og hvis det ikke er apps, så er det måske en DVD, og det involverer, at man skal have gang i fjernsynet, og ja. man skal finde ud af, hvordan man afspiller DVD'er, nu her i den her streaming-tid. Og igen, problemet er, at de mest oplagte muligheder for at løse min datters ønske om at, at have en gymnastikmaskine, jamen det er at, at, at putte om ombord i en smartphone eller en streamingtjeneste, og så forsvinder den der, det der ønske jo lynhurtigt, fordi så er der noget, der er mere ja. lukkende. Ja. Og jeg tror, jeg har løst problemet. <laughs> så både Dobbel, din, teaser. Præcis. <laughs> både din løsning og min løsning, øh, dem skal vi snakke om senere i programmet. Du lytter til BX Teknologi Program Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmør Michael Malmberg og gør det selv, man Esken Hardenberg. Men inden vi når dertil, så skal vi lige snakke om noget andet. Og hvis der er noget, som måske kunne være sådan en, en overskrift nummer to på det her program, så kunne det være, at vi snakker om ting, som ikke er... Som vi er vant til. Ja. Æ, altså, vi skal snakke om demser, som vi har bygget, som ikke er smarte dimser, ligesom de smarte demser. vi er vant til i vores hverdag. Og du har taget noget med, som heller ikke er, vi, hvad vi er vant til, når vi tænker over et uh, computerspil. Uh, nej, nej, det er øhm, noget, jeg så på Twitter. En, en, det hedder Orb.farm. Mm. Et lille projekt af en fyr, der hedder Max. Står du øhm, Man kan selvfølgelig finde et link ind på korsflod.dk til hvad det er. Du, du åbner en hjemmeside og så får du sådan en lille glaskule øh, og en øh, hvad kan man sige en række værktøjer, så du kan putte ind i glaskuglen. Du kan putte sand, vand, og, øh, græs og træ og sten og så videre. Og så kan du også putte øh, alger og øh, øh, øh, andre ting som er i sådan et glas økosystem. Så det er sådan en lille økosystem i en boble. Ja. Øh, og det er ved underligt, det, det, det er jo det hele. Jeg tror faktisk at hver eneste pixel er, er modelleret, altså er, er, hvad skal man sige, er, ja, systemet er modelleret på pixelbasis, så hver enkelt mm. pixel har faktisk betydning i, i det her. Det er ikke bare sådan, du ved, når man ser en tegning af Mario, så er Mario bestående af mange pixels, men det er kun én Mario. Jeg tror faktisk at hver pixel i det her er én pixel sand og én pixel alge og så videre. Øhm og det er så på den måde, det skal forstås som et økosystem også, ikke? At jo, jo, At de her, de her ting, der, der kører i et system, som vi ikke kan se, som selvfølgelig ja. er bestemt af nogle algoritmer, som, som manden her har skrevet. Ja, og, og det resulterer så i, i den her meget sådan beroligende og fede, øh, fede retro eller pastel grafik, eller hvad ja, det. Ja, det, er meget, det er meget retro, ja. Øh, og der er også sådan en lille måler på, hvor meget, øh, meget ild der er, hvor meget kulde ild der er derinde, så, videre. så vi skal holde styr på, at der ikke er altså, for meget af det ene eller andet. Og der er en lille dagscyklus Hvor dagene kommer og går som de er Det er meget beroligende og meget lækkert lækker æstetik, hvis du spørger mig Og det er også sjovt Nu viste jeg det til min søn Bersil Det her lille akvarium Som det jo er Det er jo sjovt, hvordan de her pixels Det er jo bare prikker på en skærm Men man forstår lynhurtigt Altså og putter, hvad skal man sige, eksistens ind i dem. Så mm -hmm. det, der er en fisk i det er to pixels, der flyver rundt på en skærm, men man er fuldstændig klar over, at det er en fisk jo. Og sandet, selvfølgelig er det sand, yeah. for det opfører sig som sand, sådan stort set. Øh, ja, det er bare sjovt, hvordan man kan fange alt det, i, altså, hvor god vi er som mennesker til at forstå, og putte verden ind i sådan et, et system, som bare er et tal og nuller, yeah. og en skærm, der blinker eller ikke blinker. Ja, øh, yeah. Det, det var bare vidunderligt. underligt. var lidt, der skal til, egentlig. Sådan så, så nogle ting vækker altid noget i mig, at, at det er simpelthen så simpelt at scorene ned til the, the, the basics, men alligevel så er der en kæmpe verden inde i det. Det er lidt, faktisk det samme, der vækkede måske, da jeg så Minecraft første gang. Mm -hmm. det, det, man får en fornemmelse af, at det er noget, som har sit eget liv eller sit eget forløb, uanset om vi ja. kigger på det eller ej. Selvom hvis man ikke går åbner den her hjemmeside, så, ja, så har det jo ikke sit eget liv, ja. i hvert fald i vores browser. Jeg har også fundet noget, som jeg synes er både velkendt og også en meget original idé. Og det er et computerspil, som hedder Kind Words, Low-Fi, Chill Beats to Write to. Det lyder som en YouTube-video, yeah. stream. Præcis. Ja, der er jo en, en tendens, det her med Low-Fi-beats, ja. øh, som, som man kan finde på YouTube. Ja, YouTube. er meget populært, og så er ideen at man sætter det på, mens man sidder og skriver enten breve, eller øh, laver lektier, eller på en eller anden måde studerer. Og så er der så noget, nogle, nogle hyggelige øh, beats, som kører i baggrunden, ja. som ikke er alt for forstyrrende, og som måske kan hjælpe med at holde en i en, i en eller anden fokuszone. Sådan et jazzet hiphop. Ja. Så er der altid en øh, anime-karakter, der laver lektier, ja. <laughs> som øh, billede. Og, og det er faktisk også meget sådan, som, som det her spil er, og præmissen for det er, at man man har, man har en lille avatar, som man ser sådan skråt fra oven. Og den her avatar er på sit lille værelse. Og på det lille værelse, der kan man sende breve, og man kan modtage breve. Og finten er, at brevene man skriver, de ryger ud til andre spillere af spillet. Og de breve, man får, det er jo så også andre spillere, der har skrevet dem. Ah, det er Og tanken er, at man kan skrive ud med et, et problem eller et synspunkt, man har, og, og det de, de bliver så sendt ud i aderen, og så sidder der forhåbentlig nogen der samler det op og svarer på det. Og da jeg tjekkede, der var der ret meget, øh, altså det var, det var ret meget sådan ungdoms, hvad jeg vil karakterisere som, som ungdomsproblemer. <laughs> der, var, øh, der, der var der var der i det her, men det var det var alligevel... fra One Direction, vil du helst? derhjemme? <laughs> <væk>, altså. <laughs> Lid, lidt mere trods alt øh, okay. sådan sådan øh, p4 øh, p1. Det må også være det band nu en <laughs> ja. no. øh, Men men det var, det var en fed fornemmelse, det der med at sidde og, og svare på et brev. Det, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst, altså det, det er ikke de emails, jeg får allerflest af, kan jeg godt sige. Selvom vi får selvfølgelig mange forspørgelser, som handler om nogen, der gerne vil et eller andet, ja. og, og, og, og, og som vi rigtig gerne vil hjælpe med noget. Men det er jo ikke sådan en personlig udvikling. Det, det er jeg er i hvert fald nok ikke sådan helt hvad skal man sige, fagligt parat til at indtage <laughs> den, den rolle og hjælpe med det. Men, men sådan her, hvor det, hvor det er ganske almindelige øh, mennesker, som skriver ud, sådan, hey, øh, jamen, jeg har de her de tanker, og jeg er nervøs for min eksamen, og sådan noget, ja. Æm, så, øh, så, så virker det meget naturligt at skrive, så, det skal nok gå, og ja. bare sådan et klap på skulderen, og jeg synes, det er en enorm sådan, original, øh, original præmis for, øh, for et spil. Og det er jo også på øh, Steam, kan jeg se. Altså ja. computerspilles, Steam. Man køber det, man køber det øh, over Steam, og, øh, og, og spillelementerne, det er måske der, hvor, hvor man kan sige, at er det et spil, eller er det i virkeligheden slet ikke et spil? Der er nogle ting, som jeg synes er spilelementer. Altså blandt andet kan man, optjene, øh, man kan optjene sådan nogle stickers, altså små klistermærker, som man så kan bruge til at udsmykke det her lille værelse, som ens avatar sidder i. Øh, dem kan, man kan bruge dem til at udsmykke det med, og så, og så er der jo et, et, et, et, et gamification-element, tror jeg, man kalder det med, at man skal sidde og... og og skrive de her brev, man kan se hvor mange man har skrevet og, og sendt og så men ja. altså. Ja, det, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det. Det er i hvert fald ikke et typisk spil. Nej, og, det er, nej. Og, det, og det er en meget, en, en meget original idé, og er, der, synes jeg virkelig, at den, at den øh, vinder, faktisk. Jeg er jo utrolig liberal i, i den slags. Ligesom du ved, er det kunst eller er det ikke kunst? Ja, der synes jeg bare, det, det, er, det, det er det bare, ja. Det er helt fint med mig, at du kalder det lige, hvad du har lyst til. Ja. Øh, men jeg synes også, at altså det med, at man skal kunne gennemføre det og sådan noget, det er jo ikke nødvendigvis, hvad der gør et spil. For eksempel Animal Crossing, som jo er sindssygt populært Nintendo Switch-spil lige nu. <laughs> meget heldigt eller anden, lige inden en global pandemi, eller global eller vil indforstået i pandemi, øh, øh, som jo heller ikke ender på noget tidspunkt. Altså, der har du også bare et sted, du skal indrette, og så går du rundt og finder nogle ting og snakker med nogle andre øh, dyr osv. Men det er jo ikke som sådan, ligesom øh, Super Mario, som du kan gennemføre på den Nej. måde. Altså det slutter ikke øh, nødvendigvis. Det er mere noget, man er en del af i en eller anden forstand, ikke? Altså, jo, det, er, jo, jo. det er noget, man, man er delagtig i. Svæng sige det på den måde. Ja. Nu er vi ud til det tidspunkt i programmet, hvor vi skal snakke om det store tema, dagens store tema. Ja, ja. og i dag er det uh, Single Purpose Gadgets, uh, med henblik på børn, ikke Esben? Jo. Du har nogen. Jeg har både børn og Single Purpose Gadgets, og du har også begge dele. Ja, ja, ja. ja. Jeg elsker dem meget højt, og børn ja. er også dejlige. Øh, måske skal vi lige høre lynhurtigt, uden, uden at gå i detaljen Du har lavet noget med en skærm? Ja, det er korrekt Jeg har lavet noget med lyd Skærm og musik, ja, ja det, der er, faktisk ja. Der er lyd på vores begge tos. Og det vi skal gøre nu, det er, at vi skal have Selvfølgelig snakke en hel masse om projekterne Men vi skal også have lidt hjælp til det Og vi skal have hjælp af Vanessa Julia Carpenter Som er med os her Nu tænder jeg lige Hej Vanessa, kan du høre os? Hej, ja, det kan jeg Perfekt Vanessa Julia Carpenton, du er Ph.D. og grundlægger og designer hos det, der hedder Kintsugi Design, som er dit eget, din egen virksomhed. Siger jeg det rigtigt, Kintsugi? Ja, det er korrekt. Og vil du, vil du fortælle, hvorfor dit firma hedder det, og hvad du designer eller i designer i firmaet? Ja, ja, yeah, yeah, for sure. Kintsugi er en japansk kunstteknik, man bruger, når man reparerer keramik, der er gået i stukket. Og det er også en filosofi om livet, som opfordrer os til at omfavne det udlægte, i stedet for at smide den ud. Så det handler om at være bæredygtig, og at beholde ting og sige skønhed i de hverdage. Ja, og det, det er jo super fascinerende, hvis man slår noget op. Altså, den, en del af det her, som jeg forstår, det er også, at, at man at man bruger nogle værdifulde materialer til ligesom at rekonstruere, altså hvis det nu var en skål, der var smadret, så bruger man øh, noget, som er værdifuldt eller flot i hvert fald, til at genskabe skålen yeah. der, så den egentlig bliver flottere, end, end den var, da den inden den gik i stykker. Ja, præcis, præcis. Så det er mere perfekt, at det er uperfekt. Mm. Og um, det, det er normalt, at de bruger guld eller søl til det. Det er jo utroligt flot. Jeg har set en YouTube-video engang, om øh, processen. Ja, det, det er fuldstændig det er meget fascinerende. Det skal vi ja. selvfølgelig google, men det er ikke det, vi skal snakke om i dag, fordi noget af det, du arbejder med, og som du har skrevet PhD om, det er uh, meaningfulness, altså meningsfuldhed, hedder det vel på dansk. Er det ikke sådan? Ja, præcis. præcis. Jeg, har, jeg har lige skrevet um, den der PhD om design for meningsfuldhed i vores fremtidige smartprodukter. Mm -hmm. Og det handler om, hvordan vi kan lave teknologi til at hjælpe folk at realisere deres mål i livet og at udvikle dem selv end teknologi. Så, så det er koblingen mellem, mellem teknologi, altså fuldstændig specifik hardware, blandt andet, ikke? Og, og så hvem vi er yeah, som mennesker, og hvad det gør ved os som mennesker. Ja, yeah. ja, yeah, præcis. Og, og øh, problematikken, Mikkel, den overordnede problematik her i dag for os, og for måske især for vores børn, men, men måske også især for os <laughs> som nørder, <laughs> voksne nørder, <laughs> er det her med, at vi, vores børn vil gerne noget, så din dreng vil gerne høre Onkel ja. min datter vil gerne danske, have en guided gymnastikteam, mm. og det er svært for os at leve op til, fordi så må vores go-to-løsning er at stikke med et smart device, men så stikker det helt af, og den der intention om at vil gøre noget, som er, jeg ved ikke om Onkel Ray er opbygget som sådan, <laughs> men det er gymnastik jo, i hvert fald, men det ryger fløjten, fordi så lige pludselig så sidder de og laver noget helt andet med, med de her smart devices, end egentlig var meningen så har du en, en holdning omkring det her med, at vores smart devices, som jo kan alt muligt, har du en holdning om, hvordan de påvirker øh, meningsfuldheden i, i vores gadgets? Ja, ja, det kan jeg. Så lige nu har vi mange produkter, der handler om en lille problem, hvis vi kan sige det. Som en kaffekust, der fortæller dig, når din kaffe er koldt, for eksempel. Mm -hmm. Og det hjælper som på en måde, fordi man vil heller ikke drink koldt kaffe, <laughs> men det ikke hjælper os med at blive en bedre menneske. Og det er jeg interesseret i. Hvordan kan vores teknologi hjælpe os med at udvikle? Mm -hmm. Giver det mening? Ja. ja. Jeg tror, at det er et meget godt afsæt, hvad egentlig for at, at snakke om de projekter, som vi har lavet, fordi at du fortæller om, om kaffekoppen som et som en ting, der løser et lille problem, men som måske ikke bringer os videre som mennesker. Hvis vi nu fortæller om vores projekter, og så løbende kan vi snakke om, hvorvidt de er med til at bringe os videre som mennesker, kunne det ikke være en god plan? Det lyder godt. Ja, øh, jamen nu skal du høre. Jeg har nævnt det kort, men øh, her kommer den længere forklaring. <laughs> øh, mine, mine børn elsker at høre musik. Det er jo, det er jo dejligt, synes vi alle. Øh, og så det foregår nu sådan, at vi har en højtaler, og så sætter jeg musikken på i Spotify, øh, eller, eller hvor nu jeg synes, det skal findes ind. Øh, men det er lidt noget, jeg er nødt til at gøre, fordi at man kan jo ikke tænde telefonen, uden at man ser alle de apps, der er på den, og så skal man ind i Spotify, og så ser man alt det musik, der er i øh, det, historien. Øh, og det er måske ikke så nemt at øh, hvad skal man sige, overskue for hverken mig, eller bestemt heller ikke for en femårig. Og i gamle dage der gav man jo bare sådan en ghetto-blaster, Altså, den havde jo højtaler og CD-spiller mm. indbygget, og så gav du bare én CD med, og så var det jo et løst problem, kan man sige. Fordi så kunne børnene jo bare selv eller det var jo så mig i det tilfælde, så kunne jeg bare selv sætte den CD på, jeg havde lyst til at høre. Så sådan lidt det samme vil skabe genskabe for min, øh, min, min søn. Så det, jeg har bygget, det er en Raspberry pi not med en lille touchskærm på. Øh, vil du se den, næsten? Ja, meget gerne. Ja, øh, den ser sådan her ud. Ja. Så det ligner en Raspberry Pi med en stor sort flade på. Øh, man kan så tænde den, og øh, så vil den boote et øh, interface, hvor man kan trykke på en knap, mm -hmm. som er start af spillet. Må jeg prøve at slutte ja. den til, mens du fortæller lidt selvfølgelig, videre? Godt, selvfølgelig. Jeg går lige rundt. Så jeg har prøvet at bygge en single purpose øh, albumafspiller med... En, hvad skal man sige, diskografi, som, som jeg står for. Jeg er den, øh, den eneste DJ i min søns liv. <laughs> nu står jeg lige her. Jeg prøver lige til, at, at jeg kan luk. Og der, og jeg skal løbe tilbage. Godt. Nu har jeg så sat, øh, sat stikket i til, ja. din, til din maskine. Vi skal også have lydstikket i. Vi skal også have lydstikket i, ja. ja det bliver jeg nødt til lige at snuppe her fra øjeblikket. Hvad siger den? Den siger, at den ikke kan gå på net. Nu siger den sådan, no internet. Det er muligvis en DR, øh, fordi den skal på dr net nu. på min Hvordan fanden er den Jeg kan sige, at både, både Mikkel og mig er keyboard-nørd Vanessa, så det vil sige, at han, han står nu og prøver at taste Wi-Fi-koden på sådan et super lækkert, øh, hvad hedder det, designet japansk tastatur, hvor der ikke står noget på tasterne. Det er meget sejt. Det er den gode måde at løse tech-problemer på, ikke? Jeg vil så gerne have den der, har du set den der typewriter-keyboard? Ja, jeg har set nogle Gammel stykker. Jamel er... Ja, ja. ja Men fordi der... det er, hvad jeg har lært på. Så jeg er en af dem, det, det går meget, meget hårdt på tastatur, ja. fordi jeg har lært på en uh, typewriter. <laughs> på en, på en uh, mekanisk typewriter eller en, en digital? Ja, præcis. Okay. Jeg arbejdede for politil i Kanada, og det var, da jeg var et år gammel. Og så uh -huh. de har stillevæk um, mekaniske typewriters. Ja, ja. Men med um, et lille display for... også, ikke? Eller, hvad? Eller fuldstændig oldschool? Uh, Nej, old school. helt, helt wow. old school Fordi vi skal process, jeg vil ikke, hvad det hedder på dansk, criminal records. Nå, ja, og skal vi så skal skrive frem og tilbage. Ja, præcis. Så man skal update den, den med whiteout, og så skrive igen, hvad de har gjort dengang. Ja, ja. ja. Oh, så det var to år af mit liv med <laughs> den der. Hvor Lykkes det? Jeg tror, den er på vej. Okay. Ja, uh... Jeg har sat den til at tætter over min telefon. Yeah, selvfølgelig. Ja, ja, ja, ja, ja. selvfølgelig. <laughs> Jeg har jo lavet den sådan, at når man starter uh, uh, noten så buter den direkte ind i en Chrome-browser og viser den her ene side, som den jo må og skal vise. Yeah. Så hvordan sætter man sådan en wi på det, det gør det, du med en hotkey, ja. som er... Men selvfølgelig skifter til terminalen, ja. så kører man... <laughs> det er, hvad hedder det, det her programs en raison d'etre, det er komplicerede, problemer på, øh, komplicerede løsninger <laughs> på enkle problemer, ikke? Der er ikke noget, der ikke kan løses ved at skrive sudo foran. <laughs> nu står der... Nu har vi fået budtet din, din maskine op, Mikkel. Ja, langt Eller bærtil, bærtilsmaskine, bærtilsmaskine, er det der måske det, ikke? Og den, bliver, den præsenterer os nu med en, en gul skærm, hvor der står Login with Spotify. Og den kan jeg trykke på. Den kan du trykke på. Godt. Det gør jeg nu. Og så scroller du bare ned i bunden og giver tilladelse til det. Ja, nu Det er så sådan der en, og en og så engangsting, man lige skal okay. igennem. Eller nu er det så hver gang går nok Godt. Og nu får jeg så et nyt skærmbillede, hvor ja. der på højre side er en ja, laksefarvet knap, hvor der ja. så reje et op. Og den trykker jeg på nu, så lad os se, om uh, de giver det ønskede resultat. Skal I høre, hvad ongelreje han ikke kan lide? Ja, ja, ja, Så er der reje, yeah, yeah. <laughs> Og i det her tilfælde er det så ongelreje, for den øh, er en øh, en børneklassiker. Men øh, det kunne jo så have været en hvilken som helst af de 10-15, eller hvor mange plader, han har lyst til at have. Ja. Yeah. Det kan vel ikke med ind. Ja, yes. kan man også skifte imellem dem. Lige nu kan man ikke. Lige nu kan den bare spille ongelreje. Det er et øh, proof of concept. Godt. <laughs> <laughs> øhm, og hvis vi lige skal opsummere, så... Din udfordring er, at din søn Bertil han vil høre musik, og hvis du ikke skal stikke ham en smartphone, og alting så stikker af derefter, og han, og han begynder at lave alt muligt andet, så er det så sådan en single purpose, som vi kalder dem her, ikke? Mas Maskine her, som når han tænder den, kun spiller Onkel Ray. Ligesom en genopfindelse af øh, her er dine fem CD'er, Sønneke. Ja, ja. ja. Eller en jukebox for ja. den tæskyl. skyld. Øh, ja, det er det. Øh, og jo, man vil jo gerne give ham den der og sige, du må gerne høre musik, uden at man giver ham muligheden for at spille Minecraft de, de næste 8 timer, mm -hmm. øh, som man godt kan se, hvis ikke man øh, holder af. Øh. Og det er jo lige præcis samme udfordring, som, som jeg står med derhjemme, hvor min datter Ellen, hun vil har, har ønsket sig en gymnastikmaskine. Og det skal forstås på den måde, at hun vil gerne lave gymnastik ud på gulvet, og, og, og, men hun vil gerne have en coach, der ligesom fortæller hende, hvad hun skal gøre. Og i gamle dage, der vil man måske tænde for sit gammeldags fjernsyn, sætte et VHS-kassettebånd med Jane Fonda eller Charlotte Birkow eller noget i. Og så var det ligesom det, der var på programmet i et eller andet stykke tid, indtil hun blev træt af, af Charlotte Birkow eller øh, træt af at dyrke gymnastik. Men nu igen, jeg kan sagtens finde sådan en coach, men så er det måske en app eller et eller andet andet, som foregår på vores smarte, øh, mm. smart devices, og så har jeg samme problematik med, at jamen, så holder det lynhurtigt op med at handle om at lave gymnastik, og begynder at handle om at sidde med en smartphone i hånden, i stedet for mm. at bruge den til, hvad man nu ellers kan, kan finde ud af at bruge den til. Så derfor så har jeg designet, og jeg skal også bruge lyd, og derfor så gør jeg lige noget øh, måske smart her igen, må vi se. <laughs> Derfor så har jeg selvfølgelig designet denne her gymnastikmaskine. Nej. Og gymnastikmaskinen her. Den er den, smuk. <laughs> ja, det er en... Øh, ja, det kan være, jeg fortæller lige, hvordan den, hvordan den ser ud. Det er sådan en, det, der hedder en projektkasse. Og det er sådan en sort plastikkasse, som vel er... Ligesom hvis man stablede to øh, kasser med, med husholdningstændstikker oven på hinanden. Ja, eller en sådan lille madkasse. Yes. Og, og oven på den der er der tre knapper som er knapper fra et arcade joystick, altså som ligesom der var på grillbaren i gamle dage. Mm. Og ved, hvad hedder det? Ved siden af de knapper eller bag de knapper der sidder en lille højtaler. Og jeg kan lige prøve at demonstrere, hvad der sker, hvis jeg trykker på knappen her. Lad os se at komme i gang. Og vi er klar til at varme op. Vi varmer hele kroppen op, og vi starter med at gå på det højre ben. Er I klar derhen? Ja. Okay, vi går på det højre ben. Vi svinger armene her. Varmer op. Masser energi. Ja, det Kom, her. Kom. Wow. Wow. Godt, sidste så på den her. her måde, så kan min datter få sit Charlotte Birkhoff-fix, yeah. uden, at, uden at, at vi behøver hverken at investere i en VHS-maskine, det har jeg nu ellers også lyst til, men, mm -hmm. øh, men også uden selvfølgelig mere væsentligt, at jeg giver hende et, et smart device, der kan alt muligt andet, og det, er så, øh, og det er så lynhurtigt går ned og bakke, og hun begynder at, at sidde og lave og sidde og lave. Ja, Minecraft er jo selvfølgelig oplagt. Ikke? Den er smuk. Den er smuk, og det var egentlig jo også en, en, selvfølgelig en fin nok ting, men hver ting til sin tid. Ja. Yeah. Vanessa, du har lyttet med her, mens vi har fremlagt vores små gadgets, børne-gadgets her. Ja, yes, det var sjovt. <laughs> er, er der nogen tanker? Altså før, før vi, vi gik i gang med præsentationen, der fortalte du om, om det her med meningsfuldhed og det her med at lave nogle devices, der kan, der kan ændre hvem vi er, eller i hvert fald påvirke, hvem vi bliver. Hvad, hvad tænker du om sådan den, den mission i forhold til det, som Mikkel og mig her har lavet? Ja, ja. kort sagt, jeg kan godt lide den. Um, jeg kan lide, at det er, det er faktisk ret enkelt. Uh, det er ligesom du sagde, kun tre knap med en funktion. Så so, det er brugervenligt. Um, og det kræver, at vi fokuserer på opgaven eller oplever i stedet for at fokusere på tak. Mm. Um, og jeg vil sige, at lige nu ligger vi i en tid, hvor vores opmærksomhed er på tilbud, og alle vil gerne have det. Mm. På engelsk, jeg tror, det hedder The Attention Economy. Ja. Ja. Ja. Um, og apps og reklamer vil gerne have, at vi giver dem vores opmærksomhed. Med med, med en produkt, uh, som din single-purpose-maskine, har vi en mulighed for at fokusere og at slappe af. Og um, jeg, jeg tænkte på, at det, det handler om uh, meningsfrihed på nogle forskellige måder. Så ja, jeg vil sige at ja. I min forskning om meningsfrihed navner jeg to vinkler af meningsfrihed Værdighed og den fysiske eller virkelige verden. Mm -hmm. Og uh, værdigheden handler om identitet. Hvem jeg er og hvem jeg vil være. Og hvordan er min forhold med andre? Også på den lange ben og den fysiske handler om, at vi eksisterer i realitet indtil videre. Ja, så lige nu uh, vores realitet handler om hverdagsobjekter, ligesom den store, jeg sidder i lige nu. Mm -hmm. Og um, så det er det vigtigt, at de devices, vi design kan godt function i den verden, og vi skal tage udgangspunkt i de ting, vi bruger i dagligdagen, og bruge dem som en udgangspunkt for ny design. Ja. Yeah. Kan du komme med et eksempel på, hvordan man, hvordan man kunne gøre det? Ja. Um, lad mig lige tænke over det. Uh, jeg, jeg tror, det er en, en virkelig god ting med din uh, devices. Mm. At vi fokuserer på én ting. Så det hjælper for jer i Go for ældre på den måde, fordi I hjælper jeres børn med at øve deres opmærksomhed og deres identitet. Så i stedet for at sidde med en iPad eller en telefon, hvor de kan bare sidde på YouTube i tre timer, eller ti timer, <laughs> <Yeah>. <laughs> um, de, de, skal, de skal finde ud, uh, hvad de vil lære. Så so for eksempel, de vil gerne lære gymnastik. Yeah. Mm. Så so de har for det første finde ud, hvad de vil gerne lære. De har sagt... Det er den her, jeg vil lave. Så det handler om identitet og opmærksomhed og at blive bevidst om, hvad man vil gerne lave. Og det handler om det fysiske, at blive i det virkelige verden og fungere her, hvor vi er. Og har den her fantastiske og magiske oplevelse med en fortryllet objekt, kan man sige. Mm -hmm. En fortryllet objekt? Enchanted objects. Ja. Mm -hmm. Det er en bog, jeg kan virkelig godt lide. Det hedder Enchanted Objects um, med forfatter David Rose. Mm. Og han snakker om hverdagsobjekter, og hvordan vi kan er det korrekt, fortrulle dem på dansk? Ja, ja fortrulle dem. Um, med, med teknologi. Og det skal være, ligesom, ligesom I arbejder med lige nu, en single-purpose maskin, fordi så har vi vores forhold til den hverdagsobjekt, vi har nu, um, den fortsætter. I stedet for at have en ting, der går 10.000 ting, man har en ting, der går en mm. Og så er vores forståelse af realitet det samme. Mm. Det, er, det er nemmere at, uh, at arbejde i realitet, hvis det ikke er Ja, mening. Ja, ja. Og det er jo også en ting, som, som jeg ligesom synes er en... Jeg har lidt tænkt over det på, på den her måde med, at det er et fortryllet objekt, men, men det, at vi har noget, vi kan have i hånden, som gør en bestemt ting, har en værdi i sig selv. Det er sådan, jeg har, har tænkt på det. At Fordi vores smartphones de kan alt, så har de selvfølgelig en kæmpe værdi, men det er ikke, men det er ikke én værdi. Det er en række af, af forskellige ting, det kan sætte os i stand til. Ja. Jeg ved ikke, hvad du, hvad du tænker, Mikkel, om det også er sådan en. Altså, om du tillægger noget værdi, fordi det findes øh, sådan rent fysisk? Ja, men jeg stod lige og tænkte på det, og, og altså, som du selv siger smartphones, er sådan en mærkelig ting, fordi vi kalder dem telefoner, men det er jo det, jeg bruger den mindst til. Mm. Altså, jeg snakker stort set aldrig telefon på den. Når jeg snakker telefon, så er det over Zoom eller Facetime, og det gør jeg ligesom meget på en iPad eller et eller andet sted. Ja. Så, øh, den er mere smart, end den er Den phone. er mere smart, end den er efter efterhånden. Øhm, men du har fuldstændig ret i, at det er dejligt at, at tage en sav i hånden. Så, så går man ikke på Facebook med den. Altså, det <laughs> at det er bare en sav, og det er altid bare en sav, og den kan den en ting, og det er, den, øh, øh, er det, det er det, den er lavet til. Mm. Og øh, lige sådan har jeg det faktisk også med min... Øh, jeg har en gaming-computer. Altså, det er jo også, den kan jeg jo også alt muligt, men jeg tænder den ikke for at gå på nettet. Altså, jeg tænder den for at spille computerspil. Yeah. Og, og selvom at det jo selvfølgelig er en forbundet ting, og, øh, og det er mange forskellige computerspil, så føles det stadigvæk som en single-purpose-ting for mig. Øh, ja. Ja, fordi du kun, en spillekonsol vil jo også være et eksempel på sådan noget. Fuldstændig ja. Den, ja. Er der, den er der for, at vi kan, for at vi kan spille på den. Men, og det er, jo, det er jo så måske værdien i de her Enchanted Objects, øh, som, op, øh, som du snakker om, Vanessa, men, men der er jo et skridt derfra, og så til det her med, øh, du, du fortalte, at, at meningsfuldheden kommer i, i form af værdighed, blandt andet, ikke? og, og i, i, i form af sådan en... en øh, ja, hvad kaldte du det... En, noget, at det er noget, der eksisterer i den fysiske verden, eller det er noget, der er virkeligt? Ja, præcis. Fordi i min øh, forskning, jeg snakker om tofuskelig Jeg snakker om mechanics of meaningfulness, og det kigger på værdigheder. Um, og så snakker jeg om manifestations of meaningfulness. Det er, hvor hvordan meaningfulhed bliver manifesteret. Og så det er, det er to forskellige ting. En på værdighed, hvor vi kigger på for eksempel forbindelse mellem mennesker og en person til deres selvopfattelse. Hvem var jeg? Hvem er jeg nu? Og hvem vil jeg være? Og så hvis vi kigger på den fysiske, vi, vi lærer, ligesom jeg sagt, i vores fysiske verden. Mm. Og så det er vigtigt, at at vi, vi har produkter, det er hverdagsobjekter, i stedet for at have den her Black Mirror Devices, hvor vi skal kigge ind dem og ikke kigge omkring, eller bliver i vores verden. Ja, ja. Og så. det er jo så telefonerne, som er det bedste eksempel på sådan et Black Mirror Device. Ja, yep, yes. yes. præcis. Når skal jeg ikke tænde, så er det jo et sort spejl, mm. sådan en telefonoverledning. Ja. Øh, jeg ja. synes også, Esben, og det, det kan du måske børke op om, eller være, Vanessa, øh, Men det, at jeg selv har bygget den her spiller, ja. giver mig også en, en helt bestemt grad af øh, værdighed måske omkring den. Altså, og, og også en sikkerhed for, at øh, jeg ved, at der kommer aldrig nogensinde mærkelige YouTube-videoer på den, eller, ja. øh, eller skøre reklamer, eller den slags. Øh, men hvordan var oplevelsen med byg din? Altså, er det ikke en stor del af, jo, af værdien til er Jo, sidst? 100 procent. Jeg vil så sige... Det, er måske ikke så, det fylder måske ikke så meget hos min datter. Nej. <laughs> Men det betyder rigtig meget for mig, altså selvfølgelig, at jeg ved, hvad den gør. Og jeg har, altså det var jo også det, vi snakkede om før. Ikke, med, at vi, min datter har et ønske, og det ønske kan indfries på en række forskellige måder. Vi kan finde en, en gymnastik til smartphone. Vi kan købe et gammelt fjernsyn og et bånd med Charlotte Birkhoff og vi kan lave et eller andet fra bunden, som, som vi har gjort nu her, ikke? eller som jeg har gjort i ugens løb. Og, og, og det, at jeg har bygget den på den måde til at, at hjælpe hende, er selvfølgelig, jo, det er jo nok sådan en meget faragtig følelse, at det kan jeg jo løse, og det mm. kan jeg hjælpe med på en måde, som jeg kan stå indenfor, og som du siger, jeg ved, hvordan det fungerer, og det er mig, der har, det er mig, der har programmeret den. Den er jo ret, den er jo ret simpel, både i forhold til, hvordan den er løjet sammen, og i forhold til, hvordan den er programmeret. Der er ikke rigtig noget super avanceret i det, men, men ja, det, at jeg kan, jeg kan give min datter det, er jo selvfølgelig en, er jo selvfølgelig en kæmpestor ting for mig, nu er kæmpe kæmpestor den her gymnastik Charlotte Birko gymnastikmaskine. Det, det er ikke sådan, så, så, så jeg er knyttet til, til den, men det, men det er jo noget, der knytter min datter og mit øh, forhold sammen. Ikke? Så på den måde betyder det, der, betyder det rigtig meget, synes jeg. Mm. At, det, at det er noget, jeg har, jeg har skabt, hvis man kan sige det på den måde. Det, og det vil sige, at jeg har bare været ude at købe, en, jeg var ude og købe ja. en printplade, der kunne noget bestemt. Skal det ikke, ikke? siger det? Så har jeg programmeret. Nej, nej, nej, nej det, er, det er også hvad siger du, Vanessa? Hvor stor en del er det, eller kan det være, det her med, at man selv bygger og former til sin formål? Ja, jeg, jeg vil lige sige, at jeg elsker, at I har selv bygget jeres devices, fordi det, det er vigtigt ikke bare, at det er ikke er nogen uh, mærkelige YouTube-videoer, der kommer på det, <laughs> men også, um, også det hjemlægerede hardware. Fordi jeg tror, det er, det er meget vigtigt at, at vise børn, at vi kan lave ting vores selv, og at man bør eksperimentere med teknologi og komme til at kende, hvad virkelig er i de devices, vi bruger. Er, det, er, der, en, er, der, en, er der en udvikling, synes du, Vanessa, i forhold til det her med at kunne lave teknologi selv, og kunne lave gadgets selv, så de, så de gør det ene eller det andet, hvad man nu må, måtte have lyst til. Fordi jeg ved at der findes en masse undervisningsmateriale og sådan noget, ikke? Men, men, men er det et område, der, sådan, der, der rykker, synes du, det her? Nu måske mere specifikt det her med børn, og så, og så få hænderne i, i teknologien. Altså, at, er vi på vej et godt sted hen? Ja, det tror jeg. Der er mange forskellige programmer, uh, ligesom uddannelsesprogram, hvor man kan lære at lege med forskellige um, elektronik. Ligesom Lego har, har lavet et uh, hidt, classroom-system, hvor man kan lære, hvordan man sætter elektronik sammen og robotter og lære, hvordan alle de fungerer. Det er næsten ligesom i 50'erne, mm -hmm. hvor man lærer at bygge ting. Ikke? Jo, hvordan, um, hvordan gjorde man det i 50'erne, hvis vi lige vil genopfriske vores udkommelse? <laughs> um, ligesom efter, efter ens verdenskrig, eller gennem det, har vi brug for at uh, genbruge ting yeah. og bruge, hvad vi har foran os, i stedet for at købe nu ting. Det var simpelthen ingenting, man kan købe <laughs> nu. Så man skal lære af, hvordan man bygger ting ud af, hvad man har allerede. Og så det var et, et stort emne om at lære at reparere ting og at bygge ting. Og nu har vi um, vores til nu, hvor vi, er, vi tænker meget om bæredygtighed og hvordan vi kan bruge mindre og så det er også en tid, hvor vi kan lære at reparere ting, eller at genbyde ting, eller vi kan lære, hvordan vores udstyr faktisk er bygget, hvordan de fungerer. Og det er faktisk nogle repair som åbner op for præcis den årsag, at hjælpe folk med at reparere deres ting. Og i vores hverdag i dag er det meget vigtigt, at vi bruger mindre at tænke om hverdigtighed i vores hverdag. Mm. Og det mener også lidt om de eget... Øh firma, med Kintsugi-konceptet. Det, det ja, minder mig præcis. lidt om, hvordan, altså, det kender jeg måske, man er i køkkenet, kommer til at ramme et glas, så vælter det. Men man når at gribe ja. det, inden det, rammer jorden. Mm -hmm. Så mens det falder, der føler man sig rigtig dum. Men når man griber det, så er man faktisk næsten sejrer en før man væltede ja. glasset <laughs> det er rigtigt altså, Det er tættere knyttet til det glas <laughs> ja. på en eller anden måde ja, men, men det minder mig lidt om, om det men også det med, at når du så taber skålen det er selvfølgelig træls, den går i stykker men du lapper den igen med det her smukke øh, guldlim øh, så okay. er den jo endnu mere værd den en skål ikke? Så, mm. altså, så det med, at man selv øh, øh, kaster sig ind i det og får repareret og får øh, øh, ja, putter sin egen øh, kærlighed ind midt i produktet det gør jo, at man faktisk er endnu mere glad for det bagefter Ja, præcis. Og, og, men altså, du har været rigtig god til at sige, at, at Mikkels og, og mine projekter her er, er gode og, og peger i en rigtig retning, men hvis du ligesom skulle, skulle fortælle, inden vi, inden vi lukker ned for projekterne her, men skulle give nogle gode eksempler på, hvordan du i dit firma arbejder med, med meningsfuldhed i, i, i form af hardware, hvad vil du så sige, ligesom er, er kernen i det? Altså, hvad, hvad, hvad er noget, der eksemplificerer det rigtig godt? Ja, yeah, jeg har to eksempler, jeg kan, jeg kan snakke om her. Um, den eneste er nemt nok at forstå, tror jeg. <laughs> um, den, eneste, de, den første hedder Fibo, og det er en intelligent armband til kommende fader eller partner. Mm -hmm. Så jeg vil sige faren for lige nu. Um, og armband imiterer babyens aktivitet i morgens mail. Så ved hjælp af en sensor på din gravide male sendes en signal fra babyens spark eller bevægelse til farens armbånd, så den gengiver bevægelsen til faren. Og det er et eksempel på en produkt der tage udgangspunkt i forhold mellem mennesker, hvor faren eller partneren kan mærke babys bevæ bevægelse i rigetid, og hvor det skabes en band både til møderen og bærerne, som, som ikke vil være mudig uden enheden. Mm. Mm. Så det handler om identitet af faren, hvor han kan snarere føle sig som en forældre, og selvfølgelig kan morgen, hans krop ændre der eneste dag, men forfaren for people for betyder, at han følger med til dig, hvis det mening. Ja, ja, ja. Jeg har lige fået en, en, en søn mere. Ja, <laughs> <Og>, øh, tillykke. <laughs> ja, tak. Ja, tak. Ja, tak. Æ, alt er godt. Men det er fuldstændig rigtigt, det der med, at der er en kæmpe forskel mellem mor og far, at mor går og mærker det konstant, at der er en baby, men bare står lidt på sidelinjen. Det var i hvert fald min øh, erfaring. Øh, så jeg kunne sangens forestille mig, at sådan et produkt kunne give mig en eller anden følelse til det, mm -hmm. øh, eller en, en forbindelse til det. Og endnu mere nu for, var det nummer tre, ikke? Altså det, <laughs> det, ja. det, det, det, sådan en kan næsten helt forsvinde i, i ren dagligdag, at man ja. fuldstændig glemmer det. Så det, at man bliver mindet på det på den måde, kunne være kan jeg sangens se for mig, øh, Og der kan bringe også, mig tættere på. Det er jo forsvinde. også et rigtig godt eksempel, synes jeg, på noget, hvor vi som både mænd og kvinder og, og alle jeg skal sige, bare som mennesker har på en eller anden måde accepteret, jamen det er sådan, det, det er sådan, det er. Hvis du ikke er gravid, hvis du ikke har barn inde i maven, så kan du ikke mærke, hvordan det er at være gravid. Men, men det er jo interessant at blive stillet spørgsmålstegn ved det, og man ligesom siger, at vi, kan, vi kan designe en, en gadget, som, som, som gør, selvfølgelig er det ikke nøjagtigt den samme følelse, men følelsen af, at nu sker der noget, som som er øh, som er et resultat af, at barnet er i live og udvikler sig og alt det her. Den, den der sådan, øh, at man bliver prikket til på den måde, ikke? det er jo en, det, det synes jeg er virkelig er for det har jeg aldrig selv tænkt over. Gud, øh, selvfølgelig har jeg tænkt over, at det kunne være interessant at være en større del af, <laughs> af, af mine til dig men jeg har aldrig tænkt over, at det kan jeg rent faktisk være, med at jeg, øh, også selvom jeg ikke bare sidder ved siden af og lægger, lægger hånden på maven der. Ikke? Mm -hmm. Ja, præcis. Og det handler om, at det ikke altid bare en stor spark, men føde. Som jeg er ikke en mor, og jeg har ikke været gravid, men mange af mine venner her, og mange af dem, vi uh, snakker med for den her projekt her, og uh, de siger, det, det er så meget, er, um, når de bevæger sig, og når de truk, og når de bare, ja, danser rundt. Mm. <laughs> så uh, det er så mange tider gennem dagen, hvor de bevæger sig, så det, det kan være meget me mere, end bare, kom og sætte sin hånd på min mave, fordi det er en spark. Yeah, yeah. Yeah. Så, og så ligger de fuldstændig yeah. stille, når man endelig kommer med hånden yeah. og lægger på, ikke? så er der mm. nødlagt sig Du sagde, du havde to eksempler, men hvad er det andet? Ja, yeah, yeah. og den andet er uh, faktisk årsagen til, hvorfor jeg har navnet mit firma Kintsugi Design. <laughs> og det er, fordi jeg har arbejdet med en Kintsugi-kunstner i Japan, i uh, Tokyo. Og vi havde... Sammen lavede en, der hedder elektronisk kintsugi. Og det er mindre åbenlys med hensyn til meningsfrihed end fibo, men jeg vil prøve at forklare det. <laughs> Så det er en skål med en elektrisk led kintsugi, som er forbundet til en apparat, som kan registrere, om man rører ved kintsugi. Så den der kintsugi med guld, um, mm. der reparerer skolen, når man berører den. Um, Borrowings information bliver omdannet til en ambient soundscape, mm. for at give brugeren feedback for borrowing. Så so det er ikke en tæt mellem lyd og borrowing, fordi vi vil have, at man udvikler sin egen forståelse og oplevelsen. Så so på den måde er det meningsfuldt, fordi man bruger til på at selv skabe mening om hvad reaktion betyder. Yeah. Og det er en meningsfuld oplevelse i den forstand, at den objekt har ingen klart bestemt formål, så man skal virkelig lege med den, og, og huske, hvordan man leger. Det, det er jo sjovt, ikke? Hvordan, hvordan skal man forklare sensor? Altså, hvordan skal man forklare, hvordan det er at se noget for en, der altid har været blind? Det kan man jo næsten ikke. Og lige sådan vi havde engang et klip med, Esbe, med en fyr, der manglede sin arm, havde bygget en protese, mm -hmm. øh, som han kunne kontrollere sin midi-musik med. Og han har også forklaret, at jamen, det er sådan bare lindermæld. Bliver det den sans, man kontrollerer? Det er svært at forklare. Jeg kan også huske, der er en, at han er en finsk kunstner, der har fået indopereret nogle dioder i hjernen. Og så har han sådan nogle Jeg øh, nærmest. Yeah. Ikke, nu glemmer jeg det selvfølgelig. Det, jeg husker det bare så godt, som jeg nu kan. Men han har programmeret vist til at se farver. Altså, der er jo sensorer, der kan se. Der findes jo flere farver, end dem, vi kan se. Yeah. Øh, hunden kan se en brygt, eller dem vi kan se. Sommerfuglen kan se mange flere. Øh, så han har programmeret de der sensorer til så at så kilde ham ind i hjernen. Ja, så han med, bestemte farver. præcis. Hvis det er den samme, vi tænker på, så har, han, så har han nemlig sådan en antenne, som, yeah. som, som yeah. sidder foran ham og registrerer, hvilke farver han ser. Yeah. Og det er, historien bag det er, at han er født, uden, han er født med en lidelse, som gør, at han ikke ser farver. Altså, han ser no, yeah, verden okay. i i toner, som jeg husker det. Mm -hmm. og, og, og sensoren her kan selvfølgelig se farver, men vi, ved, vi kan jo ikke vide, om den vil oversætte det til, ligesom når, det, når nej, dig nej, og mig nej. ser sort. Nej. Og vi ved, jeg ved jo heller ikke, at vi jo hvad du ser, når du ser sort Nej, og alt det her. Men ja. der sker i hvert fald noget i, i, i hjernen som resultat af den, af den her sensors farveoptag, ikke? Og det mener med det med om, det du nævner, Vanessa, med den der kinsugi, hvor, hvor det er omsat til noget lyd, som man jo så kan lære, når man rører det på en bestemt måde, så siger det på en bestemt lyd. Og gør man det så dag og dag i noget tid, så vil det jo ende med at være helt... Altså, så er det jo følelse som om, at man er i kontrol. Og det er man jo ja, også. Ja, men, men man kan ikke måske helt forklare, hvad det er, man gør. Mm -hmm. Nej, fordi det er ikke ligesom en, en musikals um, instrument. Det er, det er mere som en ting, der evolverer år til, mm. og man skal finde ud af uh, hvordan man leger med det. Mm. Vi, vi har faktisk en god eksempel, hvor en af vores tester har oplevet, at han venter for sin kæreste til at klare sig, til at gå ud. Og mens han venter, han sidder med kærestens far i stuen. Og vores tester kommer fra Storbritannia, og han snakker ikke dansk, meget, meget god. <laughs> og en ikke snakker engelsk. Så de sidder der meget ubehagelige et mm. par minutter. <laughs> og så husker vores tester, at han har elektronisk kinsuke sidderne ved siden af ham. Og så de begynder at lege med den. Og pludselig har de en samme sprog, og de kan lege sammen. Så det var bare en, en meget smuk lille øjeblik, hvor, hvor de kunne forbinde til, til uh, Mm -hmm. ja. der, der er også en anden ting, som slår mig, når vi står og snakker her, og det er, at æstetikken jo fylder meget i, i, i den her form for, for design. Ikke? Altså, der er også noget, både en, en, lydlig, øh, som, en lydlig skønhed, er det måske, ikke eller i, i hvert fald en æstetik, og der er også noget, noget visuelt, altså det her udformet på en, på en bestemt måde. Og der kan jeg altså godt sige, at i den gadget, jeg har lavet, der, ble, der kom den til at se sådan ud, fordi at det var det, som dens funktion ligesom krævede. <laughs> yeah. Der skulle være en højttaler, der skulle være et eller andet lille øh, kasse, som elektronikken kunne ligge i, og der skulle være tre knapper, som kunne bruges til at sætte tre forskellige øh, klip på. Øh, hvad, hvad, hvad tænker du, Vanessa, omkring det her med, med æstetik? Hvordan fylder det, når du, når du tænker design af, af hardware? Det er en, en virkelig god spørgsmål, fordi jeg, jeg laver meget, um, hvad hedder det? Ugly. Jeg er ikke den slags designer. Jeg arbejder med hardware, jeg arbejder med mennesker, jeg arbejder med oplevelsen. Men så jeg, jeg samarbejder med dem, det lærer meget smukt ting og mm. tænker på estetik. Så på den uh, projekt Elektronisk Kintsugi, vi arbejder med en uh, japansk kunstner. der har fem eller ti år uddannelse i Kintsugi. Ja, så <laughs> so det var. Er det Ja, præcis. Um, Så <laughs> <laughs> so for os er det meget vigtigt, at, at vi, vi samarbejder med dem, der har ekspertise i, i den område. Og med FIBO, vores, vores samarbejder er en uh, smukke designer hos uh, kære Københavns Average Academy. Så den projekt kommer ud af smukke designkurs, hvor, de, hvor de lærer at lære smukke, og de lærer, hvordan man kan lide at, at have smukke på, og så de, de arbejder med fra den uh, perspektiv, og så kommer vi med perspektiv af hardware og elektronik, og det, det var en del uh, i Demolab, der da jeg, um, ja, jeg arbejder på før. Det lyder uh, helt vildt okay. er, er der noget, Vennesse, som du vil uh, hvad hedder det opfordre folk til, uh, som sidder og lytter i forhold til den her forbindelse, uh, man måske måske ikke har med sine devices og. Hvad skal man sige? Øh, værdigheden og, og virkeligheden? Ja, det, det er en uh, virkelig god uh, spørgsmål, fordi jeg har lige skrevet en, uh, en LinkedIn-artikel om det et par dage siden. <laughs> um, fordi lige nu i coronatiden, der er mange firmaer, der snakker om formål, deres formål, og hvad er deres værdigheder, og compassion, uh, medfølelse og empati. Fordi værdier er det, det verdrører fremtidens økonomi. Fordi vi ser ikke langt på BNP som et mål for vores lands eller et lands værdig. Nu handler det om velfærd og nu handler det om menneske. Og ja, det, det er meget vigtigt, tror jeg, at vi kigger på den slags værdig, når vi laver nye teknologi, fordi ellers har vi for mange forskellige skærme med 10.000 applications i samarbejde. <laughs> <Yeah. laughs> så det er også derfor, hvorfor jeg kan godt lide jeg single purpose maskin, fordi det er gennemtænkt. Og det er, det er du har tænkt, hvad er det præcis, mit børn, mit børn har brug for? Og så de skal have det. Og de skal have en god oplevelse i det. Og de skal bruge den til, hvad det skal bruges til, og så er det færdigt. <laughs> så kan man begynde at, at gå ind i og finde ud af, hvad er oplevelsen her? Og hvad, er, hvad kan vi tage fra det? Uh, I sidder for med en uh, mobiltelefon, og det er, det er meget nydigt, men man kan ikke leve uden sin mobil i disse <laughs> dage. Um, når vi har en single-purpose-maskine, eller en maskine, hvor vi har tænkt over oplevelsen og meningsfuldhed, er det vigtigere end bare at sidde foran instagram eller noget, skoler. Mm. Det var, hvad jeg kom til. Fordi vi har den der intentionalitet bag, både, både ikke bare bag, hvad vi gerne vil, men også bag designet og, og, og hvad hedder noget, skabelsen af, af, af den her gadget. Er det ikke er det rigtigt? Yes. Tak fordi du forklarer det så ja. <laughs> Men hvis vi skal prøve at samle op på vores, på vores projekter her, Mikkel. Ja. Yeah. Hvad, hvordan synes du så, det er gået? Altså, nu har, nu har vi jo stået her og rost os selv øh, i, mm. i ret store vendinger, og endda også fået at med hvad, <laughs> men, hvad, men hvad er din, øh, hvad, hvad er din, og måske Bertil sådan evaluering af projektet her? Øh, jeg har faktisk ikke øh, haft tid til at, at vise det til ham endnu. <laughs> øh, det er også st stadigvæk, som sagt, en proof of concept, så den skal lige ja. poleres lidt, ikke? Øh, Altså, jeg synes jo, det er sjovt at lave, og det er jo fordi, at jeg er, hvem jeg er. Jeg synes bare, det er sjovt at, at lave, tror jeg. Ja. Øh, og det er jo ikke, altså... Nu er det jo en Raspberry Pi, som er den, den her, hvad skal man sige, størrelse computer, mm -hmm. øh, og en Touch Game lavede dertil, og det er jo ikke, fordi den har været billig. Altså, den har jo kostet mere, end hvad jeg kunne have fået sådan en, en gammeldags gassoplaster øh, ja. til. Og så lagt det oven i den tid, jeg brugte på at lave interfaces. Men selvfølgelig, det giver jo noget værdi at lave det selv. Så øhm, jo, jeg, jeg synes jo, det er, er lidt. Øhm, og jeg håber da, at, øh, at det kan ende med noget, børnene faktisk kan bruge. Ja. Og jeg har det måske lidt på samme måde. Bortset fra, at nu havde jeg alle stumperne liggende, så på den måde har jeg ikke haft ja. en udskrivning i forbindelse med projektet. Men, men jeg har også rigtig glad for det, for det færdige produkt her. Jeg synes, det er helt klart, at det, de, de det er en fed ting mm. at lave. Det er en fed ting at have. Og jeg er glad for, at den, at den findes i verden. Men i forhold til, hvis vi ser bort fra alle diskussionerne, og ser bort fra, øh, fra, fra alle overvejelserne, og ligesom siger, hvis det her kun handler om at løse et problem, som er, at min datter vil gerne have en gymnastikmaskine, jeg kan ikke give hende en gymnastikmaskine, uden at give hende en smartphone, derfor må jeg lave en gymnastikmaskine-gadget. Ja. Så, så tror jeg nok, at jeg må erkende, at det er i hvert fald ikke blevet en succes nu, fordi hun har ikke brugt den til gymnastikmaskinen. Og, og det kan jo selvfølgelig være, at hun gør det, hvis jeg lader den stå fremme og, og strategisk placerer den i nærheden af, af gymnastikdragten eller et eller andet. Men det kan også være, at hun aldrig kommer til at bruge den, og det, ja. var en, og det er jo noget, det er vidunderligt ved at have børn. Nogle gange så, så er det bare en indskydelse, som, bliver, som på en eller anden måde forplanter sig i en som, som forælder, og andre gange så. Er, er, er det noget, børnene, de går og betyder, noget, som egentlig betyder rigtig meget for de her unger, ja. men, men som, som ikke rigtig går op for os som forældre, at honk, det er en ret stor del af deres, af deres væsen, det her. Ja. Og øhm, ja, indtil videre, så er der altså ikke noget, der tyder på, at, at den her gymnastikmaskine, det er noget, der, der kommer til at blive brugt hver dag hjemme også. Jamen, jeg tror også måske, at det der skulle... Altså det vi måske kunne have gjort, det var jo at vise dem i højere grad byggeklodserne, fordi det lyder til, at vi har haft det vidunderligt. Det har vi. Nej. Far har lige i skuret har haft det rigtig godt, ja. Men, og så er børn så med, hvad de får ud af det. Men det kunne måske være det, der var uh, key learning. Den, den store lærdom i det her, det var jo måske, at den store, helt store værdi er i, i at lære fra sig, at man kan det her, at man kan bygge sin egen lille dems, hvis ja. man vil det. Vi må have, vi må have ungerne med, ja, i, med til. i hele processen næste gang. Ja. Vanessa og Julia Carpenter? Tusind tak, fordi du var med i Kortstudiet i dag. Det var sjovt. Tak, fordi jeg kan blive med. Det var i hvert fald en kæmpe fornøjelse og spændende at høre om. Jeg håber, vi kan, vi kan høre om, om nogle af projekterne, som du har gang i i dit designfirma, når, når de kommer ud og måske bliver til rigtige produkter, eller når de bliver til, til prototyper, vi kan få hænderne i. Ja, vi skal måske også sige, Vanessa, du er jo med i noget, der hedder, hvad hedder det, Nord Nordic Women in Hardware, eller sådan noget lignende. Ja, præcis. Ja, som er en forsamling kvinder, som yes. godt kan lide hardware. Uh, ja, jeg, ja, um, det jeg, jeg har startet sådan. den der for, for kvinder, der arbejder med hardware spe ja. specifikt. Fordi det er mange women in tech, men den her mm. er women in hardware. Og jeg vil også sige, hvis jeg må, at uh, min venine, mike Maken og jeg har også startet en blog på Ingeniøren, der hedder Greater Spaces, hvor vi fortæller om kvinder, som arbejder med teknologi. Spændende. Vi lægger links ud på kortsluttet.dk til... Ja, alle de ting, vi har snakket om selvfølgelig, men jo også især de sidste ting her. Tak igen, Vanessa. Vi snakkes ved en anden gang. Tak. Og øh, så skal vi til at lukke ned for ja. Kortsluttet for denne her kortsluttede special episode. Ja. Hvis du har kommentarer til programmet, øh, tips og tricks og idéer osv., og så, så kan du altid skrive på kortsluttet Hvis du vil se billeder af de ting, vi har bygget, kan du gå på kortsluttet.dk. Mm -hmm. Og du kan også bruge hashtagget Kortsluttet på Twitter eller Instagram. Ja. Og så finder vi det og kommer med et svar, forhåbentlig, på ja. dit spørgsmål, hvis det er sådan et, du har. Tak fordi du lyttede med. Hej.